тож при зіткненні речовини в аерозольці з кисним і азотом на додачу відбувається реакція. Іскорка, манюпусенька така, виникає. Старий знову підніс пальця вгору. Погрозився комусь невидимому, ковтнув повітря, голос його із тихого і скрадливого став приглушено металевим. Це коли такенька мікрокрапелька, то іскорка. А коли аерозоль краплиночок сотня, а тим більше тисячі, біда. Отож і спалахнула пожежа, та така, що охоплює зразу всю кімнату чи залу. А кисень все більшу реактивність проявляє і вже не загасиш так то просто. Ось як воно було, подумав Геннадій, аерозолька твою. Він подумки вилаївся і міцно стис щелепи. Професор взяв зі столу серветку, але тільки потримав її в руці, а тоді дістав із кишені хустинку і витер краплі поту лоба, Похитав головою, кашлянув. «От і все, панове, я закінчив. Запитання, певно ж, будуть?» «Будуть», – озвався першим Олексій. «Час дозрівання аерозолів можна задати наперед, можна контролювати». «Допитливий молодий чоловік». Трохи іронічно, а також схвально, сказав Євген Федорович. «Не дарма п'ятірка з хімії була. Можна, голубо мій? Втім, річ в тому той біда, що можна задавати, як ви висловитись, точно можна». «І скільки?» – це вже Геннадій запитав. «Допускаю, що тиждень, а то й два, якщо не більше». Мій колега казав, що можна розрахувати стосовно дозрівання – з точністю до години й хвилини. Ось до чого сучасна огидна дама наука дійшла, голуб'ята мої допитливі. Найгірше, що вона втручається в життя далеких від неї мирних собі громадян. Настала тепер вже нестерпна, довга, сиропно-тягуча пауза. Тиша розсипалась на дрібні частини. Кожен думав про своє. Пора наче пити каву, подумав Олексій. А от що після того буде, важко передбачити. Хоч би Генка перечасно не зірвався. Блін, все-таки когось зі своїх знов доведеться підозрювати, подумав Геннадій. Чи цей пеньок локшину на вуха вішає? Тріснути б його по загривку та забрати зелененький назад. Зробити так чи що, хоч хрін його знає, хто за ним стоїть. «Щось у мене перечуття недобре», – думав тим часом Євген Федорович. «З біса постарів, чи зараз справді щось станеться? Ніби ж не вельми значний кримінальник з якогось там задрипаного провінційного міста. То звідки там взявся той клятий аерозоль? Він же доступний десятку другому людей, не більше. Щось не те, не те. А що біс його добере навіть з моїм нюхом?» Хоч бери та вставай дочасно. Офіціант приніс нарешті каву. Євген Федорович запитав, чи є для кави вершки. Вершків не виявилось. Тоді я п'ю без цукру. Чи то до сотрапезників, чи до самого себе, сказав академік. Після кількох ковтків міцного піла, яке він і колись не вельми любив, так і тепер не навчився любити. Геннадій відчув, що глухе роздратування от-от вихлюпнеться назовні, і тоді він уже за себе не зможе ручатись. Євгене Федоровичу, намагаючись говорити якомога спокійніше, звернувся він до старого пенька. «А ви не скажете?» Він ледь не захлинувся клубком гарячої кави, якого щойно ковтнув. Такою несподіваною була думка, що завітала до його гарячої, напруженої і ледь захмалілої голови. «Я уважно слухаю». Професор-академік, стривожено, наче вгадуючи його настрій, оглянув на Геннадія. «Ви не скажете, як міг той ваш аерозоль потрапити до дому? Хтось заніс чи є якийсь інший спосіб?» Вимовивши це, старший із братів увесь напружився. Він бозбагнув, що зараз, як не крути, саме зараз вирішується його подальша доля і залежить вона від слів старого пенька, від слів, що можуть стати присудом, не лише для нього самого».